<تصفيق> اوز بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والشمس وضحاها والقمر ذات لاها وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّاهَا وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَعَلَّمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ عَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا صورت شمس تر صورت ناسا دی صورت نوکی ده قرآن پاک بنیادي افکار او فلسفه دغه نشاندې و دې صورتونو کې فلسفه ستووی فلسفه وی, وی لکیگی مختلف و منتشر افکار و نظریات اغایو خاصی نکتے سرا مربوط و لو دا فلسفی مختلف افکار و نظریات منتشر براتی آراؤ نو کتابان دے راوندولو مربوط کولو اګه سمجا او دمو مخکویلی دو په دا پارا چې اصل کې دنیا کې درې سطحي دنیا ټول نظام پټیچري اوله فلسفه بیا د arena باندې فکر و او نظری او دغې نه پس بیا عملو نظامی د هر عمل شاته یو نظریه کار فرمای یو عملو نظام په یو نظریه بیني او دغه نظریه شاته فلسفهی اگورا مختلف عملونی نظریاتی افکاری ندا پا یو فلسفه را غنش یو فلسفه سر مربوطش د مختلف اعمالو مختلف نظام هاي ژوندۍ مختلف نظریات منتشر د چرونډي فلسفه راونډي هغه فلسفي څرټول اوتړل شي دا فلسفه دا سی حیثیت لري لگا بابا ته او تامير کې دا پیلر هلر دی په هلر دا بیمه غ بیمه غ بیم دا ټوله مربوط کړي اټول په بینای نو دا درې ست ہیوی بیا نظریي بیا عملی یا عمل شاته نظریه دا د نظریه شاته فلسفه دا دې صورت کې سری دې صورت کې دراصل د انسان حقیقت او ساخت بیانوي یېني د انسان متعلق فلسفه دا فلسفه پیش کئي انسان سره شي د انسان مطالق د دنیا مختلفې فلسفی ی دری فلس بدل ته اوغ فلس چې د چا د هغې تلی دي نو د انسان مطالق بیا نظریه جوړه کړ ده. او دا غینه پسې ورلا نظام او عمل جوړ کړې د انسان عمل او نظام چې جوړیږي نو دی پسې شاته فلسفه کار فرما دا مثلا چا دا فلسفه پیش کړي د چې انسان سوشل انیمل دی سوشل انیمل سوشل انیمل په ځای ماشي زناور به تاسو مت زناور وایي ګنوای تاسو مولیا حیوان ناطق منطقيانو څکره حیوان حیوان ناطق اگر چلتا حیوان په مطلب دا وته ځاندار په واره حال لکه څنګه چې دا حیوان ناطق دی نو د مغرب پنيس د انسان متاله فلسفه دا دا چې دا ماشی حیوان دی ماشی ځناور به سوشل انیمل دی یاني سره دای فلسفه دا دا کې دا انسان صرف د مادي ماده او جسم دی. دو دوی مو فرض سبب کې چې انسان سره روح ولري. دی روح ته وایي. چا د انسان مو تارق دا فرض او پیش کړي و، چې انسان سوشل انیمل دی. ما شي زانوار ده صرف د جسم او ماده ده وای نه چې د دد لپاره بیا کم نظریا او کم عمل پیش کړه ده نو صرف د حیوانیت ته نظام چې جوړی هغه د د حیوانیت ته صرف نظام چې کوم اس مغرب جوړی فلسفه خدا غشوا دغه فلسفي ب بنیاد دا یو ماشی او سوشل انیمل نه ماشی زناوار ده نو ده صرف د د حیوانیت د پارا ټول سیستم او نظام جو روحانیت پکې نشته ولا فلسفه و صرف روح ده نو غوي صرف پر روحانياتو ولا توجه ورکړه چې بس د د میراج صرف د د روح په کاروکړې شي هغه جسم هغه د د چکم مادي تعلق دنیا سره هغه چهند نو صرف نظر وګداو نه نو اي چکم د د بارا نظام سيستم جوړاو اصرف دو روحانیات نو निजामو مله ول جوړ کړه رهبانيت تر کی دنیا دایو زنګراتو کی خو리스 کی ود عمرانا لباس میں باس ود خیال نشاتی صرف د الله تزان رسول واळी عیسایت څخه صرف تر کی دنیا رهبانيت نه ابتدا هوا شا سپ د قران او سنت پراناږي دا خبره کړې ده چې دا صرف ماده نه ده او نه صرف دی ده بلکې د الله په مخلوقاتو کې دا انسان صرف داسې و منفرد او واجب المخلوق ده چې ده د جسم او روح دواړو مجموع ده او د نفس انسانی د د ملکیت او بهیمیت د دواړو مجموعه عبارت ته بس د کی صفت د ملکیتم شته او د کی صفت د دواړی او څیکل ددا پارا کم د ژوند نظام جوړول شي نه د ملکیت او د بهیمه دواړو خیال وساتل شي زکووی که بهیمیت لریکړې شي او صرف روح کړيش هم سينه او روح ملکيت يا بهيميت واغس شي حروف پري خست شي نودام سينه زګدا دواړه یو بل سره ټولی کوروح اوزي جسم بادګي نو دا جسم بیا جداي شنه نه خره کوئی دفا نه او کوروح سره کلا جسم نو نو هم د تخلق انسان نه وای دا د دې دواړو مجموعه دی ووچنه د انسان په دنیا کې د دې آسمان نلان دی اوسیدو سې دوه بارا زوري د چې د جسم او د روح دواله فلマンス کې میلاوي دلی او دادې دوالا یو زیوی او د دوالا سې بتونا جسم و روح ملکیت و بحیمیت گویا که اور اوبا اللہ اوزیکڑی دی او رو بونی دی نیکا نا دکا ماین ناشنو عجیب مخلوق او رو بیدکی اوزیکڑی جسم و بحیمیت فرشی دی او روح و ملکیت عرشی دی فرشی عرشی اوزیکڑی دادی دواړو په اختلاع داسې داسی او الگ تلگ زان لمزاج جوڑکا چینا اغا خو صرف حیواناو شادو دا بندر چې دیوے تو دو گردی جسا جوڑکا یہ شادو نا پیدا شادو آسل او نه صرف فرشتہ دا چی صرف دا روحانيت او دا ملکیت خیال له ساتلش د دې دوالو امتزاج دن له هاذا د دې بهیمیت مخبلی تقاضی دی او د ملکیت مخبلی تقاضی دی دیو جنا د د دې بهیمیت او جسم د پارامدنې سام ضرورت ته او د د دیرو د تکمیل لپاره د ی نظام ضرورت تے. آو دوارا پکار دی. او دواړه نظامونه بیا داسې په کار دي چې د یو بل ممده معین وي شا بجبه خبرې نظامونه خو د بهیمیت ملیت د دواړی دا به بیا با. دا سیوبل سر مربوطی تللی بایی چه دیوبل معاون او دیوبل سر مومدوی یعنی مطلب دا سی جسمانی نظام ولا جوړول الگواری چې غروف تم فائده کی او دروف دا پار دا نظام جوڑو الگواری چې جسم تم فائده او دغه نظام او دا اختلاته او دا امتیزاج نه دی مګ اسلام د اسلام چې د د پارې د د دواړو سفتونو خیال سااتل نظام هم جوړ کړی ده او مربوط نظام ده چې پهیو بل موثر دی او ضمون روحانییت کن جیبه جیبه اشار کو مو دی د روحانیت دی دا دروح دا غا ملکیت ضرورت تے خو لیکن او منز دا سی روحانیت تے چا غا دا اغب د نظام مومد د معاون نے ولی دا غا منز کی دا دی جماعت نبار دا نظام ٹریننگ تربیت نو سنگا یو بل سره تڑا دے او ال تے بیا کدے بازار کناستے کنا دنیا غټي د خوراک سکاک کوي خزبچیلري نو هغه سیستم نظامي بیا داسې جوړ کړی دی چې هغه بیا داسې مربوط دی هغه جسماني نظامي چې روحانی نظام سره تعلق لري ال تيغه خزه هم اغا بچی هم هغه پیسہ هم دلته ملکیت سره او روح سره تړلې دی چدې خزې د دې بچي د دې دنیا د مال او دولت اثر بیا غوړې پر روح خزه‌ داسې خزہ چې د روح د پاره فائدہ منېش اولاد داسې اولاد چې روحانیت تر وکاوټ نش کاروبار لێن دن هغه داسې حلال چې پر روح ښه اثر وي یو بل سره داسې تړلې بارحال دق د انسان حقیقت ته شیا سه وې د یو د پارا س جوړ کړل د دې جسمانی ضرورت او د دې ملکیت د پارا ارتيفاقات او د دې بل دویم روح د پارا او د ملکیت د پارا اخترابات اخترابات دا د وچینه د سیستمي اقترابات او ارتفاقات خدای اسلام اقترابات ارتفاقات باندې موثر دي اثر کوي او, او ارتفاقات په اقترابات باندې یو بل سره تړلي روحانی نظام جسمانی نظام د پاره مومد معاون دي او جسمانی د روحانی د پاره روحانی د جسمانی د پاره خو حال خبردار چې کم نور افکارونه ذرییې نه تا تصورات انتها پسندانه دي چې صرف روح شي نو تر کې دنیا به پکاري راہبانيت صرف جسم شي او سوشل انیمال شي نو دا مې انتها دا اسلام نظریه د شاسو چې اصل کې د ساحت چه له د انسان سره ملکیت او وحیمیت دواڑاله د دې یو خیال ساتلو بلنه صرف نظر کول د انسان د دې سره او د انسان د حقیقت سره زیاتره دیو جن د اسلام کم نظامی نای کی د دې دواڑو خیال ساتلې کی او د دې دواڑو ضرورتونو د پاره اسلام د سامان تنظیم کړي چې دواړو تا ددیغا سامان او ددیغا ضرورتونه مهیا کړي شه صورت شمس سشه ده شمس دا قصورت سیندیسه وای چې صورت شمس کې د انسان حقیقت د انسان ساخت خود لشه انسان حقیقت س... دا فلسفه او خولا و چې دا فلسفه کله پیشي چې انسان څه دی نو چې دا بهیميه ته ملکيت ته نو دا د فلسبي بنیاد و نظریه او عمل جوړي کی نظام باندې جوړي نو دا بنیادی فلسفه د انسان او علي سره رسوله شمس پيش کوي خامہ خذ سوې فالعہمها فجورها وتقواها الفهمها فجورها وتقوا دا فجورها یې سره بهیمیت ته او تقواها د ملکیت ته دو دا دې دوه مرکب شوه دا الله مخلوق دی اوس په کامیابیږي سو قذاف لاهمن زكاها وقد خا من دسا دغغ فلسفدا دا قران ده انسان متعلق ما دې فلسفي بسې بیا فکر او فلسفه بسل ته فکر فلسفه یو ځای شي نظریه او فلسفه نور پسې سورته ليل سوره لیل کې دا خبره گئی چې دا د سخت او حقیقت په بنیاټ بیا د نفس انسانينا چې کم اعمال ژوندې کې صادريږي نو دا اعمال او حقیقته سوره لیل کې بیان فکر فلسفه شمس کښې بهیمیت آو, او ملکیت او دې بهیمیت او ملکیت امتزاج په بنیاټ د انسانی ساخت چې کوم د انسان د دې د امتزاج په بنیاټ چې کوم اعمال ظاهريږي د انسان نا اغا صورت ليل کې بیان کړي اکهم دیداري دی. سعی نسایکم لشط سعیکم لشد سعی عمل ستاسو هغه عمل مختلف دي دا عمل چې کوم په دې فکر او فلسفي بونيات باندې صادري او مخکې ویلیو ساختې سوف علی همها فجورها نو د دې د اړلوبو بنیاد باندي عملونه دوه قسمه دي د فجور او اعلی ابو جهل او د تقوا او د نیکه اعلی نمونه ابو بکر صدیق دی صورت کې خولي دا بجهل حالو غورا واما من بخلا دا اول ده فجور تقوى والا اما من آتا واتقا وصدق بالحسن فسنو يسيروهو دا دا غا علا او دارن دا علا تقوى نموندن او ما مثال پہ سوکو مثال ما اے ابو بکر کر <الذی> یوتی مالو یتزکا وما لی حد عندہ من نعمت تجزا اللب تغاہا واج رب الالا ولسوف ارداء او <الذیم> <الذیم> پا سرینوی دا سوک او <الذیم> بکر صدیق دیکھ دا دا آلانی او د آلان تقوان منش او دا او دا فجور آلانا منا واما من بخيل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيه سرول العسرا وما يونيانهما لذا تردا یاد جهل يا نوخه کې فکر او فلسفه او په صورت کې دغه فکر او فلسفه په بنیاټ کم عمل وجود ترازی نو صورت لیل کې د دغه عمل ذکر انصایکم لشطہ خو دې صورت کې د حسنا ذکر وکړه حسنا فاما من اعتا واتقوا صدق بالحسنا او غفو جورو علا سا چل کڑو و قذب د تقزیب دا حسنه کڑو یو تزدیق د حسناو که و بل تقزیبو نو صورت زوحا که دا خبره کئی چو د تمامو آمالو دارو مدار پا حسناو نو دا حسنا سا شیده نہ صورت الزوھا کې د حسنا تعارف حسنا سي اخو دل حسنا دادا چالم یجد كيتیمن فآوا ووجدك غوالا فذا ووجدك عائلا فأغنا نفعم اليتيم فلا تقهر دا حسنا وَمَا سَأَلَ فَلَاتَنۡحَر وَمَا بِنِعۡمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثۡ او حسنا موږ ورا روح او د جسم دوه سره تعلق ده وګوره امال یتیمه فلا تقهر وَمَا سَأَلَ فَلَاتَنۡحَر د دې تعلق چا سرهش د بهیمت سرهش سره د جسم وَمَا بِنِعۡمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثۡ د روحانيتش دواړه بیا ذکر نو سورت زوھا کې د دغه حسنا تعارف حسنا سره دويلي کې ورپسې سورت انشراح ده علمنا شرح لک درک د صورت د سوره زوھا ته مدا همدې کې د پدغه حسنا باندې د شره صدر حقیقت بیان کړي پده حسنہ اللہ دا چا شرع صدرو کی علم نشرح لکا صدرک ووزانا عنکا بدرک اللذی انقض زہرک ورفانا لکا دیکرک دا دا حسنہ د دا شرع صدر حقیقت پده حسنا بیاللہ الله چا سینکلو کی سورت تین سورت تین کے د کامیاب جماعت تذکرہ ترصوری د فرض تذکرہ و فرد د فرد خبره وا چې دغه حقیقت او صح صدې ونف سیم و ما سوها فله مها فجورها و تقوا او داغه د اعمال او تذکره و, و ان سائکم لشتا او دا اعمال دو دایره او خوله یو سو اعلی تقوا او دیم اعلی فجو چې دغه ته حسنا وی د حسنا تذکره دا حسنا حقیقت زوحه بیان ک په دیشرای صدر الرم نشرح کې شو نو د صورت کې اوس د کامیاب جماعت تذکرہ کوي چې قران کم حسنا ذکر کړه چې پاړي باندي د انسان ترقی ترقې بناوه نو د انسان د ترقی دا پروګرام دا کړه سړې مخکي بوزي انفرادي نه کی د له اجتماعيت پکاره نو د انساني ترقېد پروګرام د پارا د یو جماعت تذکره دی صورت کې کوي او دغه جماعت حقیقت دلته بیان کړه او د دغه جماعت په کامیابه باندې الله قسم خورلې و تیني و زيتوني و توري سينين او هاذل بلد الامين لقد خلقنا للانسان في احسن التقويم دا احسن التقويم څه شي دی ها اه حقیقتو صح ده کان اسا او ملکيت احسن التقويم وزواج اوس احسن التقويم باندې بویش څه ګره دنیا کې س دي فارشتری ناقصرب ملکیت حیوانات د غسرب سده حیوانیت او بهیمیت خو انسان کم امتزاج الله د دوړو جوړ کړی ده نو هغه احسن تقويم خو بهر حال دغه احسن تقويم دره پروګرام د انسان د کامیابۍ د لپاره جماعت پکاره او جماعت کم دی وتینه و, و زیتونی و توری سینین او حاصل بلل امین د جماعت او زیتون 300 د توری سینین او حاصل بلل امین 3 این زران چې کمل ملکیو زیتون چې زیتون کم ملکیو توری سینین تور کمل کړه حاصل بلل امین چر دده او ذکر دلته د مکان نه خمره تې سوبې غمکين ابراهيم عليه السلام عيسى عليه السلام موسی عليه السلام او محمد رسول الله دغه خلکو چې دی دنیا کې اجتماعیت قائم کړي دي جماعت او د انسان د احسن التقويم پروګرام دا کاري marked چالو لې او ام بیم به کې کم ذکر کړل ته ملت حنیفیت زکه کار به کمی د قومي ست نه نه دغه قومي ست کار به کمی صرف توحيد في الوهيت نه توحيد في الوهيت سره حاکميت زکه د دغه ملت حنیفیت باني ابراهيم عليه السلام د نوو تين او بیا مونږ ویو دله الله غړغړ دایان پیغمبر لور کړی ابراهيم عليه السلام نوز زیتونی و توری سینین موسو عیسی علیہ السلام و آحاز البل امین محمد رسول صلی اللہ علیہ السلام دا غرد دا آیان صورت کې د دغی کامیاب جماعت تسکره دا مخی انفرادی تسکره دا نفس انسانو دی زین اجتماعیش نو صورت علق دا الحسنہ نو ویوس دیکھ چې دا حسنا د پاره جماعت پکارو نو سوره علکه وای چې د دغه حسنا د تبلیغ د پاره با او د اعلی کلمت الله د پاره بوس کمر بستکی ملابته اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما علم, علم. دا غلطم ما قد واړه خبرې کوي یا خلق الانسان من علق دا څه شي دی را جسم هو اقرا و ربك الاكرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما علم ده غروش نو ده حسنا تبليغ په پکاري اقرا اقرا او د دې خلاف داغه دشمن سرکوبي وبقال دشمن کوم نه كلا ان الانسان لا تغا اراه واستغنى ان الى ربك الرجعه ريت الذين نهاب عن نزاصلا اور استوي لا يلم ينت اهل نسوان بين ناسيه دا ولنې صورت ته په نزول کې په دا ولنې صورت کې الله رب العزت د اسلام او د نبی علی السلام انقلابی نظریه او خبره انقلابی نظریه سره د دین انقلابی نظریه او انقلاب شروعات په دسنې اقرب اسم ربک رب الذی خلق شروع یې دغنن تعلیم او تبلیغ هو عرصرا دا غاولی روزینه وی چې د دې حسنا د سیقدیو نظام تبلیغ او تعلیم بوی زکا اقرا وربک الاکرم د دې تبلیغ او تعلیم و نظری او نظام سره به انسان عزت من کی د دې نه علاوه په نورو نظریو افکار او نورو نظامونو کې دا انسان ذلت ته هو د دې مقابل کې چې کوم د ظلم نظام سیستم دی ناره سره ټکر غاستل دا ټکر غاستو خبره ده که خبر ان الانسان لا یظلم دغه دی ظلم غلط نظام دا غلط نظام نه چې یو خو اراو هو ستغنه زانو چدګنی او ایت الذی ینهى عبدا اذا صلا ده ظلم نظام ده وسره تکرا دادا چیلای لم ینتھل نسوام بین ناسیا ظالما ده ظلم نظام کده خپل ظلم نا نرو کاوی نو لنصفام بین ناسیا ناسیا تن کاذبتن خاطیا او د ظلم د نظام دبد تن دینونی سو د دی معاش نه به بار او دو دنیا دیا دغه خپل مجلس را غاړي سنا دو زبانیا مونږ به زبانیا جماعت مقابلتا میدن د کوس زبانیا وی فرشتیم د خو زبانیا بدران او بدر د غاغه وقنه وته بدر او د ظلم او د ظلم نظام د ابو جهلا او د بشهبو د ګله حب دیو او مفسرین و یم دینه مرا سوګ ده کله نه الانسان لا یطغى بجهل دینه معلوم شو چې یا ولا وه کیږي او اولا وهینا خبر سره ها تکر د باطل خلاف د نظام خلاب ایو جنو فاتحه کې ویلو چې نبی علی السلام مکی دور کې چې ډیر انتہی ابتدی دور ده لکسان دی المصنع ده احمد روایت رانه کلکړې کر شیداباد سرزمین هو جاهلیت نه یو د یمن مرګرو د یمن تتاغلا سودا مودا به وغستا عدالت براته اترو کارې کو کا. او به عدالت موسم حج کې رسول یوزل د حج په موقعي راوړلو نو وی کتل نو جوان مخلص وینزل یو خزم وسرد آغا یو علک ده نبالغ بلوخ قریب من خلاص این ظلو نباد بیعود ریدل عبادت ده که ما عباس تاوی چه دا کم دین ده اما تاوی چه دا زمار وارد ده دا عبدالله زوی اغوی د الله پیغمبر ایم دا دا غد دین ده لده دی عبادت ده آو ده وی چه کسر و کسر با اللہ مال زیر که یو زمار خفوت براولی بریا آغا وقت دا کسر و کسر خبرید نو د ابتدای صورت نه بس دا خبره وي چې د ظلم د نظام سیستم ظالم سره ټکر غسل نو بهر حال دی صورت کې اغا انقلابی نظریه او د حسنا تبلیغ او د مقابل سره ټکر غستلو سورته قدر دغه قطر کې د دې انقilab د تکمیل بیان د انقilab په تکمیل ته کلر راسي دا کوم حسنا چې پخ کے پیش او پيش عادی تبلیغ پکارو او باطل سره ټکر غسل غستل نو د دې تکمیل به کلر راسي نو تکمیل لپاره وینان ځل ناو فی لیله القدر لیله ما کما لیله القدر لیله القدر خیر من الف شهر سین دی شوی دا تکمیل لپاره وخت او خلو څونه الف شهر نور خلق نور سوی دی بل سوی کا الف شهر دای شهر دیتا چې دا انقلاب خلاف چې المی ست ه ترسی او د تکمیل رازی نسل کال بلې سل کالا بلے. سلو کالو کې با تکمیل تور شي د الفشار سل کالو ته اشاره د سین دی وې سل کالا. الف زر الفشار زرمیاشتې نسل کال بلې شکم زه ته هم کنه مخنمخ کې خبر او کړ او سل کال دی دا 100 سال کې با دا عالمي ستین خلاف ترسی څنګه بره سي وی الف شهر اقرا قران برامضان کې نازل او د دغ رمضان دایو شپه لې تلقدر سده خير من الف شهر داوي اشاره د دا سلو کالو تا. زکا سل کال اوتا زکا سلک الابات نبی علیہ السلام کب انقلاب شو روکڑے ہو سات سو دس حج پیغمبر کم کے پیدا شو عیسوی تیرہ پانسو بیا مکہ کے انقلاب رہا ہے مکہ ریاست وجود ترہا ہے او دا مکہ دا ریاست د وجود نباد بیادا رو رو خریدل شروعش حجاز تول جزیرۃ العرب او جزیرۃ العرب بیا دنیا ته خریدل سول کال چې تیرې دل د مدینې د ریاست نو په با دنیا باندې تقریبا د مسلمانانو حکومترانی وا او د بنو دورو چې پکې خلیفہ راشد عمر بن عبد العزيز راغلې او نبی علیہ السلام ویلیو دا دور برای شي حدیث ته مشکات علماء نقل کړه چدا اسلام با هر کور وبر و بر او مدرتا ننوزي و او مدر وبر. شوه خیمه و بر تاغه دا وړې نه جوړا شوي خیمه دا او کډ لوټو دا خټو کور دی خدای اسلام بننوزي او سنگ بننوزي بی عز عزیز و ذل زل ذلیل څوک به اوماني ځدمن بشي اوس شابه نه وومن لیش اقلیت به زمي به ټیکس باور کوي خو اسلام به پی غاليبي نه غسهش بیا عزيزن و ذلي ذليلن په سل کالات څنګه جوړي د زرمیاشتونه او یا سل کې په کال کې دولس میاشت خدا کار میاشته په کې لس دي نو دا کال بدول اسمیه شنی صاحبه لسمیه شریبی صاحبه نو صوبتی جوړیش سلکار څنګه دو بکی د لس د کار دی او د چوټه وی او غروي دا رمضان او زل حج چه را کنه د د چوټه میاشتی رمضان کې عبادت کا و. او زل حج کې حج کا و. نو دا دو د چټه باقی دا کار روزي پا... کار ذکر میاشت لسب پاتش نو د لسب حساب چې کال د لسو میاشتواله نو د زرو میاشتونه سل کال جوش دا وی غسلو قالو ته اشاره سل کال کې با د انقلاب عالمی سطح ته او دارنګ د دا انقلاب با تکمیل ترسي اور پس سورته بَیّنہ دا سورته بَیّنہ کې ضرورت دا باثت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم محمد رسول اللہ علیہ وسلم سا ضرورت چاله راولې هغه ضرورت بیان کړه او سرا دا وای چې دا اهل کتاب او مشرکین تراغ پوری دی کتاب و نظام تغاڑ منیگ دی سو پوری جددی خلاف عملی اقدام نیش عملی اقدام بکاو ہے علا بددی نظامون ختمیگی او علا بددوی دا نظام کتاب منی یا پس سارا بیعز عزیز او یا بیزل زلیل یعنی آبه قبلی نوی زتمن بشی اسلام دبرائش او کنی قابلینکن نو بزلی ذلیل خوبای سم مطلب ٹیکس لاندې بې نو دغه صورت کې با د نبی علی سلام او اهله کتاب مشرکین نصرہ دغی خلاب عملی اقدام سورته زلزال دې صورت کې زلزال کې د قیامت بیان کوي د دپاره چې دنیا کې که دا خلک دا حسنا دا نظام اسلام نو نواخرت کې به دو سره س نه د آخرت معامله بیان کړی چې پهعمل ممسقالال زار راتی نه خیر یا نه مسقالت مسقال ذره شرینارا نور بسی سوره عادیات عادیات کې د ظالمانو د ظلم منظرنامه پېش کړل ظالمان څه کوي ويولع عاديات ذبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فعثرنا به نقا فوسطنا به جمع اندی سه د ظالمانو سره لګی سکهی ظالمان ظالمان وئی د غفلت په وختونو کې فالمغيرات صبحا سار وختی کې عملي کئ ملکنا لوټا بست्याने و جړاوې نو د غزالمان واغه د ظلم نقشې راخکله اندی سيبدا سيلا کوي دا دا هغه دور دا غ ظالمانه نظام نقشه راخکله د الله په چې پکم زورو کلو تنونو غاندې سحر ټیم کې ورزه عملي کوا د غفلت په وخت کې کلي علاقے لوټا ووا فالوغیرات السبا دو ام تفسیرم بکیلے چی جی جیہاد سرم لگی فاغدہ سیوئے زکو ایداد عرب و طریقہ و کمزور و خلق و کنو باندے با دسہر دیاری ٹیم کے حملہ ورش ملکو نو بے لوٹاوک ظلم زیادہ بےوک او صورت قارعہ کے ہم دا قیامت بیان دے خوو په دې صورت کې د قیامت پر از د سرمایا پرستو د سهزاد تذکرہ د سرمایا پرستو له بالا سزا ورکی او د دې نظام خلاف خلکو القاریات وملقاریہ سورت تکاثر په صورت سورت کې د دا ثرمایا دارانا نظام او سوچ مذمت کړي الهاک متکاسر حتازرتم المقابر او د قیامت نه د غفلت وجه او مرز تکاثر اموال تکاثر اموال د وجه نه بیدہ قیامتنا غافل دی سورت عصر سورت عصر کے دقوام عالم عالم د اقوام عالم یا دا یو جماعت یا دا سو ساٹے دا کامیاب اصول اربا بیانے اقوام عالم دا پارمدی ذکر واي وال عصر ان الانسان لفي خسر انسان ذکر انسان بس تمام انسانیت اقوام عالم او د جماعت او د سماج سوسائټي د کامیابی اصولمنه سلور دي الا الذين امنوا دین عامله ساره درم وتواسوب الہ صلورم وتواسوب الصبر هو موید جماعتم دي نسیندې څه وې اصل دین خلاف د طریق کار دری بنیادی عناصر دي د انقلاب او د جماعت یو پدې کې ناس بولעיني جماعت کې دویم پدې کې د درې ناس مطابق عملو جدو جهدی درہم ور کے دعوت او سلورم ادرینہ سلور لا حیمل و طریق ایکاری سور احسر کی اندقہ بیان کری اول داس عقیده و علم چه انسانی اجتماع تا فائده ورگی انسانیت و نظریه جوڑه شو اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا آمَنُوا کی نظریه شو او ور بیا دویم شه د دغې نظریه او د علم مطابق عمل او جهد مسلسل د ضروری دا دغی دی عوامل صالحات دغه جهد مسلسل ته اشاره او دریم شه بیا هغه د دغه صحیح نظریه او عمل کې خلق ځان سره یو ځای کول نو دغه ته دعوت او جماعت وای نو دا ول نصب العينو دا او دیم بیا جهده دی مسلسل ده او دیم بیا دعوت او جماعت زان سر یوزه که نو دعوت بور که بیعبتی جماعت جوڑی نو دعوت او جماعت و بالحق او سلورم شه و تواسو بی صبر دا لا حیمل لے. لا حیمل سره تواسی بی صبر ستوئی داده پلار کې کم مشقتون رازی برداش کول نو مالی جانی وختي قرباني مر اشاره دا غیت دبلہ ہےملشی او کار کارويش دا خبری دی صورت کې بیان کړي دي د جماعت حواله نو صورت همازا دې صورت کې د سرمایه‌پرستو او زرپرستو مضمت او د دې سره الهي سلوک زکه دا سرمایه‌پرستو او زرپرست در اصل په دین خلاف کې او په دین او د نظام و قایم ملک رکاوٹی نو د دوا زر پرستو سرمایا پرستو مزمت او دیسر سلوک الہی ویل للکل هم زتل مزا الذي جمع مالا و ادى ياصب ان مال و خلدنا دا سرمایدارانه ذہنیت ته فیل سوره فیل کې داخ الخلق تذکرہ دا چې د شاعر الله توهین کئي نو د شاعر الله توهین کوونکو د دا पारा دایمی ذلت همیشب دي ذلیلې مثال په دا صاحبی فیل واقره بیت الله ک شاعر الله نه د اداغي توهيني کړو سورته قريش کې د علماو او د زوhado فرائض بیان هي علماو زوحات بسکاي چایو د دین تبلیغ او دعوت ولی زندګې نسولایو جوړي لیلا فی قریش نیلا فی رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب هذل دیو د الله د کور منجورانو کنا زانت زوحدوی دی دنیا پسی شو دنیا پسی کېدل نو پکار بلیاو د رب هذل بیت دې سمداري او دالاد دا دین تبلیغ دا دعوت د دا زندګۍ نسولایو جوړول نو صورت ماعون او اوصاب د مکذبینو اوا خلق چې د سی سماج او معاشره په ځای باندې غلط سماج او معاشره دنیا کې رایج کړي رائت اللذی یکذب بالدین فذالک اللذی یدعو الیتیم ولا یحض علا تعام المسکین فویل للمسولین الذین هم ان صلات امساؤون الذین هم یراؤون و یمنعون المعون داد آغا حسنا مقابلہ کے غیر حسنا دا داد دا نظام مقابله کے غلط نظام دینا نو صورت کوثر کې اصول د هزیمت د آدای اسلام دغه آدای د اسلام او غلط سیستم او نظامونو به څنګه ختمي ایا به څنګه شکل سورګړیږي دایو دا دوه دو اصول خلیدل دوه اصول د هزیمت د آدای اسلام د غلط نظام او سیستم والو یو کار ان او تو انا کلو سر سین دیس بی ارشاد القران کوسر قران یو قران ام کول غاری ال بغلت سسٹم نظامونه خدمتیک دغه قران ام کول سروس کیږي زين سازی وشي ک خلق بتیاش او دویم اصل دار چی فصلی ربک و انهر صلی ربک و انهر ما نا هر قسم قربانی تا تیاری دل قرآن عام کول یو او هر رنگ قربانی تا تیاری دل دمال د جان دا وقت علب ان نشانی اکا هو لبتر غلص سسٹم نظام ختمی کی. حضرت دواگانو یا پاس فلسفو خبرو نکی دو بنیادی کار دی قرآن سر زین سازیوش او فسله ربکونه هر مالی جانی وقتی قربانی سر و غستلی کړ غستلې کی نو دا دو اصول اله بین نشانه کوله غلط نظام ختم شي نو سورته کافرون کې مقاتعن کفار وای بل زروي خبر ادا دا چې بایکاټ بم بکاری بایکاټ نه بغیر نه بایقاعد نه کويو نظام نه ختمي غلط ظلم نه ختمي زوبر بایقاعدونيش نو دیکې د بایقاعد او د مقاتع خبره د غلط نظام والو سره بایقاعد بکاري نو صورت نه سرکه د رسول الله صلی الله علیه وسلم سلم د کامیابی اعلان چې چیسندی سوئی دا دی صورت کې سیاسی غلبا او سیاسی غلبا دا غالفاز دی المقام المحمود کی وئی پولیٹیکل سفتحا سیاسی غلبا او فتح حدا دا ازاجان اصر الله والفتح او گو فتح سیاسی غلبا وَرَاِتَ النَّاسِ اَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ اَفْوَاجَا فَصَبِّ بِهَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرُ إِنَّهُ كَانَ تَوَاوَا سیاسی غلبہ وراجی سیاسی غلبہ سیاسی غلبہ فتح مکش وکل اذا جانا صلو اللہ والفر او سندی سے وئی مقام محمود کې چې دا تمام عرب و دارو لخلافہ مکاوہا نو کله په مکوان دې د توحید جند نه سب شو کنه گویا کې تمام عرب زیر شو بس او دا سیمه په مکه نمد بس ټولو توره ډالو غوړې په یوشو چې مرکز راناله نو دا د ننویله سلام د سیاسي غلبې تذکرہ پولیټیکل فتحہه صورت لهب کې سماجی فتح و غلبه دا معاشره تی اسی ایسی ونو دا معاشره تی سماجی غلبه ابو لحب کنه دا, دا دور دا سماج بدترین نمونه ابو لحبو معاشره خرابه کڑه و ابو جهل و غناغه سیاسی لیډر دا سرمایه‌دار و ابو لهب سرمایه‌دار وګوره تبت یدا ابي لهب و تب ما اغنانه مالو و ما کسب مالو و ما کسب سرمایه‌دار ده د سماج او د ماشه غټه ناسور او ظالم ووره قران دا ابو جهل نوم نه یاد کړی خدای لو ابو لهب یاد کړی دا دادا سماج بدترین نمونه سرمایہ دارو ظالمو دخل دا کو مالونه قبضه کول یتیم با لار مرشدے باور ہے زب سر پرسته ل یتیم دا سر پرسته په نوم به مال جیدا الله تک او یتیم چی به د خ بده شو زنګل د به ولېګه ور شالتنه دار او له خشا کر او له الته پزنا ور ماتک مال دولت باندې یې قبضه واج دغه ماشی نمونه الله وی تبت یدا بیل حبن وت تبا میکنه چې تباشنو معاشره ته بچو کنه سماجی فتاش هغه سیاسي غلبہ دا سماجی غلبہ خو بیا ځیندی زړه د تذکرہ کړي د عالم مقام المحمود او ای سیاسي غلبہ غوړې سرپرکار نگیږي صوبوره چې سماجی غلبه او زهنسازي نشي سیاسي غلبه سرهبا سماجی او زهنی غلبه پکای وای کله کله دا سوي شي چې سیاسی غلبه خورا شي په جهاد سره نظام خو وقایم شي خو سماجی او زهنی غلبه نه دراغلې نو دا خلک صرف د ډنډې دیری نه وي بیا واپس بغاوت کوي وجه جن د سیاسی غلبې سره سماجي غلبو او زهني انقلاب ضروري دي ذهن سازي په بګې صرف په سیاسی غلبې نه کی نور په سي دري سورته ني اخلاص فلق او ناس دا درې یو مضمون ده دکې سیندې سه وای بس د ټوله اسلام او د اسلام د نظام په دې دری وړو صورتونو کې فکر فلسفه او نظریه بیانه بس را شوې دا دوه نه نظامم دا غسر نه شروع کو وی وی, وی وی وی اخر فکر فلسفه خو په چنه نه په کم فکر و فلسفه با و نظریه نو دا دری او فلسفه په نظریه باندې بینار نه دری صورتونه دي او د درو او توحید ده او فکر او فلسفه ده دې دری وړو توحید وي ده دریوان و سورتونه اسلام فکر و فلسفه و نظریه بیانه ای سور اخلاص که توحید ده سندیسه وی ده اخلاص که اغا مساله ده اغا فکر و فلسفه و نظریه ده چه پاغیبان اسلام ده تمام و مذاهبه نممتاز ده ده توحید پا نور نممتاز ش دکه نورو کی توحید نشت او سور فلق او ناسم د دغ فکر او فلسفه وزاحت ده. ای و وضاحت اې واذا فلق او ناز د سوره اخلاص تشریده ده څنګه د اب بیا صبا او زي خلاصو نو سوره فلق او ناز د دغ فکر او فلسفه تشری وضاحت خو فلق کې مزرات جسمانی نه د بچاو او سورت الناس کې مزرات روحاني نه د بچاو د پاره د الله په بنا کې دراتلو تلقین نه جسمانی دنیاوی مزرات او نزان بچکه شرور نه نو سورت الفلق کې وي د الله پناه کې برازي پدی طریقہ او روحانی او دینی شرورونو له بچکی دا بارا سوره ناس کې وای دا الله پناه کې برازي پدی طریقا دې طریقې سره دا دری سورو دن آخري دا د اسلام او د نظام او د انقلاب فکر او فلسفه نظریه دا ځکه چې دا سونه نظام او سیستم مک بیان شو دا پسبه نه فکر او فلسفه نظریه غې دلته خو قولوا قولي هذا الصف